njeleza sababu kwenyeo changia kukotea kwa hiyo miti cha kwanza kabisa ni yale matumizi ya siyokuwa enderevu hilo ndola kwanza matumizi ya siyokuwa enderevu ya hizo lasimari kuamba hatujawa na njia nzuri za hidi za usimamizi kwanza kwa mana ya kutambua kutambua samani hadisi ya hiyo miti A, lakini pia na kwa kwamba matumizi yake sasa ya kwenye mipango marum ya ya serikali kwa sababu kama tuna tuna tunaona hali inaendelea kuwa mbaya uh, inaendelea kupungua hiyo miti yu watu wanaendelea kutumia kwa matumizi ambayo hayaendelei lakini amasuaendelevu bado tunaona kunaongeze kukubwa Ndilio. na matumizi ambayo sio mazuri kwa hiyo umabu kuwa kama ndo hiyo nileo kwamba kwanza matumizi ya sio kuwa hiyo na natokana na usumamizi duni wa, wa, wa, wa hiyo haina ya miti yora la kwanza lakini jambo jambo ringine ni kwamba akijawa na utaratibu mzuri zaidi kuweka samani kwenye misitu na hivi nasama ni kwa ujumla sio kwa maana ya hiyo miti tu pekee yake ambayo inaelekea kutoweka lakini zana nzima ya uhumamisaji wa misitu kwa nchi yetu bado ni kiangamayo kingine kwamba hatujawekeza kwa kiasi kikubwa unaona ka karibu kitara kwa mwaka tunapoteza hmm. za misitu kwa hatujaona jitiada za makusodiznazo fanyo kwa sasa na na na na, na, na wadao bado ni changamoto hiyo kubwa kwamba mba tujawepeza kuyasitia kutosha nisi tunazidi kwaribika miti nazidi kukatwa lakini bado jitiada znazo na wadao mbalimbali ni ndogo ukiinganisha na maendeleo nyo ya ma maitaji ya hizo laslimari kwa hiyo bado changamoto hiyo ipo ni kubwa kwamba bado tunahitaji kuwa na jitiada kubwa za koja kwamba mba tunakona, na usimamizi ambao ni mzuri ni kwamba hii miti ya kila kila haiko kila mahali kwamba kitu unakoenda utakuta kuna hiyo miti wa aua hapana ni baadhi ya maeneo sasa kwanza hatijatambua hiyo e, nao lichangamoto nyingine kubwa ya tatu akijatambua hasa kiwango gani cha miti kilichopo kwa hiyo unakuta watu na wanaskia ni kitu ya kitaisha kwa hiyo unakuta sasa kwenye maeneo ambayo hiyo miti inapatikana pressure inakuwa ni kubwa ya mahitaji